«Одягнися хлопцем!» «А й правда!» — щасливо скрикнула Морося. «Як це я не додумалася? Добудь мені сорочку та штанці полотняні і шапку з ягниці, щоб коси убгати. Ще встигну доскакати до Воронячого поля, поки не почалося. Знаю короткий шлях через ведмежу долину. Незабаром царівна вже зводила свого гнідка крутояр по вузесінській стежині поміж бур'янами. Там вона одяглася в хлоп'яче вбрання, приторочила свою вишиванку до сідла, скочила на коня і в йо майнула поміж чагарями до ведмежої долини. Не встигли ранкові тумани відкрити Славутинські плесо, як царівна вже вибиралася по стрімкій кручі до прадавньої могили, що височила на краю Воронячого поля. З продавності вважали люди проклятим те поле, бо кипіло на ньому безліч боїв, і можна було знаходити у бур'янах жовті черепи і кості, а інколи траплялися і ржаві мечі або підколи. Ось і нині до зловіщого поля зближалися з двох боків дружини супротивників, щоб помірятися з силами. Глухо стоганіла земля, жовто-курєво котилася понад степом лементувало чорне птаство, віщуючи смерті багатьом воєм. Мирося тривожно озирнулася. Все-таки страшно. Може вернутися? А то наскочить чужинці, захоплять полон, якби хто був поруч. А втім, вона не сама. На могилі хтось сидить, притулившись спиною до продавнього кам'яного боввана. Хто ж це? Свій чи чужий? Придивившись гарненько, Мирося впізнала у тій постаті Славетного співця, Відомого всім яровитам, Сліпого бояна. Вороняче поле Боян мандрував саме від полудня, Де гостював на хортиці У вільних вицарів. Багато городищ він відвідав, Багато пісень та дум Проспівав людям, Зате мав від них шану, славу і притулок дружній З харчами та келихом меду хмільного. Давненько почував співець вільний, Що утверджується на землях витече нове царство. І дуже засмутила та вість бояна. І сказав він братчикам, воям Словутинським «Піду, понесу яровитам пісню вільну, Дому нескорену». Мода допоможеться людям збагнути, да їхня путь достойна і єдина. Диво-дивне, як легко сини волі зрікаються найдорожчого. Навіть вовки-сіроманці, птахи захмарні, бережуть волю свою, а люди, ладені діти, забувають заповіти пращурів. «Іди, бояни!» – сказали вільні вої. Співець подолав дике поле, Прибув до меж царства Витицького. А того ранку, коли напасники з полуночі вдерлися до земель Єровицьких, дістався він воронячого поля, домившись, сів на могилі спочивати. Зненацька він насторожено завмер, прислухався. Понад степом прокотилася якась тривожна хвиля. Вороння прошепотів співець. Поганий знак. Ліг на землю, притуливши вухо до трави. Стогни матінка. Дись косуне. Та й не одне з двох боків. Буде герць. А тож ж бо й чує проклята птиця. Хмарою кружляє у дивоколі, жде свого часу. Ба, а це хто там шелестить? Хтось є, чи мені здається? Не здавалося Боянові. То простувала до нього... Мирося вбрана в хлоп'ячу сорочину та штанці. Косу вона запхала під шапку, і тепер не впізнав би навіть рідний батько, тим паче, що дівчина замурзалась багнюкою, як пробиралася яругою. — Хто там? — озвався Боян. — Хто б ти не був, добра людина чи розбійник, подай голос. — Це я, — несміливо відвітила Мирося, поглядаючи на обріг, де все вище підіймалася хмара куряви. Хто такий я? насмішку отомовив співець.